Elhamdülillah Rabbil alamin ve salatu vesselam ala ash-shaikul enbiya vel murselin seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir el amre ve eshhel sadri ve huluqna min lisan yafqahu kule. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na ma allamta innaka entel alimul hakim. Yene heşin Allah subhanu tealan bize verdi ni'metlə gör şükür eləməliyik. Bu ni'mətlərin əhmiyyəti də qardaşlar yığılıb rahat Allah s.ə. Allah'ın ə, bizə öyrətdiyinə, bizim de sizə öyrətdiyimiz elmdən burada, yəni, fayda alınabilirik Allah s.ə. inşallah hisse bu məzlisi ev sahibini və onlara yəni, bərəkət versin və Allahın izni inşallah hisse eləsin yaxşı, keçən dərsdə biz inşallah, ə, deməli, 50 hədisin birincisini keçmişdik yəni, dərsdə qalanlardan kimin yanına qalıb keçən dərsdə Amun. yəni, hədisi kimsə əzibə bilir, yoxsa Əs-səlamü əleykum. Hə, dinləyin. Əmranədə ruhumuz. Biz və səlləm dediki, əməllər niyyətə bağlıdır və hər kəsə özləməli. Və deyir ki, kim Allah və Rəsuluna Allah və Kim hicr adı yoxdur niyyətlə. Bu Bu hədisin yəni tərcüməsi idi ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, həqiqətən də hər bir əməl niyyətə görədir və ə, qeyd elədi ki, sələf alimləri bu hədislə razilər, qeyd edirlər ki, yəni insandan baş verən hər bir əməl, istər ibadət olsun, istər ə, qeyri ibadət əməlləri olsun, yəni ümumi felilər insandan niyyət ə, niyyətlə bağlı olur. Və ona görə də ə, bu hədisin yəni əməllər baxımdan çox mühüm bir yəni, faydası var. Yaxşı, sonra dedi ki, bu hədisin mühüm əhəmiyyətindən danışıb və dedik ki, İmam Şah və Rəhmə deyir ki, bu hədis nesilən fikir bölməyə daxildir? 70, 70, 70 fikir bölməyə daxildir. Və həmsində Abu Davud Rəhmə və həmsində Əhməd İbn Həmbəlin rivayətlərin gətirdik ki, onlar bu hədisini cədə, yəni mühümləşdirərdilər. Yəni, nə, ümumiyyətlə, nə böyük əhəmiyyət kəsb elədiyini onlar, yəni, qeydincə qeyd etmişdən. Ece, Abudaq Rəxmi buyurur ki, deyir, mən dil 500 min Peyğəməsim hədisini topladım və 500 minin içindən bir 4 minin öz kitabında yerləşdirdim. Və o 4000 minin içindən də deyir ki, 4-ü yetər ki, onun da bir hansı idi. Bak, bu hədis idi, aydındı. Yaxşı. Mənim çoxdur, hədisinin növbəti hissəsində biz ə e, hicrətlə bağlı məsələni toxunduq və dedi ki, hicrət e, şəriətdə hicrətin mənası nə deməkdir? Tərk etmək. Et, yox, o lüğətin mənası tərk Hicrət yəni e, nə, nə qır, köçmək demək. Amma şəriətdə isə onun mənası nə deməkdir? Yəni küfr diyarlarından kimisə bura İslam diyarına. <coughs> yəni, Aydındır. Və onda qeyd elədi ki, e, Peyğəmbər hədisində buyurur ki, Məhkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur. Yəni bu nə deməkdir? Xidməkdə, umumiyyətlə hicrət yoxdur, yoxsa ki, Məkkədən hicrət yoxdur. Məkkədə. Məkkədən hicrət yoxdur, Məkkədə. aydındır. Ancaq həmən o hal, hansı halda ki, e, hər bir yerdə, asılı olmayaraq, elə bir işarətdir. Şəhəsə, hicrət, yəni şəriyyətdə əməlidir və bu da yəni, qiyamətə qədər də var. Yaxşı. Və sonra da biz düzü e, bəzi cihad və başqa məsələlərdən danışdıq ki, yəni əsas, e, bugünki gənclərin Səhv fişə düşməyələrinin çoxu nədən idi, yəni ümumiyyətlə kitab və sünənin düzgün başa düşməməkdir. Bir deyəcək məsələlər toxunmuşdur o barədə və həmçində deyir ki, bu hədisin şərhində isə bəzi alimlər deyir ki, bu hədis e, deyir, bir ümumi qeys adlı qadının hicrəti ilə bağlı idi. Amma səhiy nədir? Elə bir rivayet yəni səhiy deyil, qeyd elədiyik keçən dərsdə ki, o rivayət səhiy deyil ümiyyətlə yəni peyğəmbərəm bildirir ki, yəni hicrəc şəriətində həqiqətində böyük əməllərdəndir və insan hər bir halda əgər odur əməli ə, edirsə, hökmə niyyətlə edəldi, Allah izzətlə məlumdur. Yaxşı, həmçinin də qeyd elədi ki, niyyət deyəndə ümmət fil alimlər nəyə nəzər tutur? Niyyət deyəndə fil alimlər əsas nəyə nəzər Dedi ki, iki şeyə nəzər tuturlar. Birinci nədir, ikinci nədir? Niyyətdir birinci ibadətlər arasında fərq qoymaq, məsələn, tutam ki, biri səfərdən gəlib, əsri namazdan çatıb meçsədə, imamın dağında namaz qılır, o zöhrü qılmıyıb, o imamın dağında nə niyyət eləyib qılır. Yəni, imam səniyə qılır, əsri qılır. Düz, Abə Hənifə görə bu düzgün döyüb, deyir ki, məmumla imamın niyyət eləyib, qalan əlhəm səhi sünnədə isə odur ki, E, o heç bir problem deyil. Yəni imam əgər əssiri qəza kimi zöhrü qoyursa, qılmağı fiziki rəyə görə problem deyil. Yaxşı, e, məmum e, səfərdən gələn zöhrü qılır keçib. İmam əssiri qoyur. Fərq eləyən arasındadır? Niyyət. niyyət. Ona deyirlər ki, birinci niyyət, deyə təmiz bir beynəlik ibadət. Yəni ibadətin arasında fərq qalmır. İkincisə niyyət nə idi? Əməllərin xalis Allah üçün olmasın. Yaxşı. İndi Allah nəzərilə inşallah keçirik. 2-ci hədisə, 2-ci hədisdə İbn Ömər, yenə də Ömər radiallahi hədisdə buyurur ki: Qalə beynemə nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi və səlləm datə yəumin ittala alayna raculun şadidu bayadith thiyab, şadidu sawadish şərr şa la yura alayhi ətharu səfər və la ya'rifuhu minna ahad, hattə calasa ilə nəbi sallallahu alayhi və səlləm. فأسند ركبديه إلى ركبديه ووضع كفه على فخذهه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم الرمضان وتحوجها البت إن استتاعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرنا عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فاخبن ان اماراتها قال ان تلد الامه ربدها وان ترى الحفاة العراة العاله ريعشه يتتاولون سلب بنيان ثم انطلق فلبيت مليا ثم قال له يا عمر اتد لمن السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم ليعلمكم دينكم رواه مسلم يا اخي بو اميهله بو حديث الهله Bu hadis mətn ehtibarı ilə uzun hadislər silsiləsinə daxil ola bilər çünki hədsin mətnim çoxdur və həmçində hadis ümumiyyətlə ə, İslam, eiman, ihsan məsələsinə danışır. Yaxşı, hadisin tərcüməsinə gəldikdə isə Ömər ibn Hattab rəziyallahu anhu buyurur ki, bizdir peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün yanında oturduğumuz vaxtda bizim yanımıza bir kişi gəldi. Yəni saçı həddindən artıq, ə, necə deyirlər, ə, paltarı həddindən artıq ağ Və saçı, həddindən artıq qara, onun üzərində səfər alaməti yox idi və onu da bizim aramızdan heç kim tanımırdı. O, deyil, gəldi Peyğambəl Sələm yaxınlaşdı, hətta Peyğambəl Sələmdən diz-dizə oturaraq, əllərini Peyğambəl Sələm dizlərinin qoy üzərinə qoydu və dedi, ya Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver və Peyğambəl Sələm buyurdu ki, İslam odur ki, sən şəadət edərsən ki, Allahdan başqa ibadə layiq olan məbudu yoxdur və Peyğəmbər sağlısları və Məhəmməd onun elçisi elçisidir və namaz qılasan və zəkət verəsən və oruçdasan və həccə gedəsən əgər sən onun yolunda bacarırsansa və ə, son duraksa sualı soruşan dedi ki, düz dedin və biz deyik, Ömr Adəli bir təcübləndik ki, bu soruşur və özlə təsliqləyir və sonra dedi ki, mənə iman haqqında danış və mən dedim ki, Peyğəmsəm dedi ki, e, Allaha iman edəsən mələklərinin onun kitabına, elçilərinə axirat gününə və qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirəsən və dedi düz dedin. Və sonra dedi mənə ehsan haqqında xəbər ver. Və peyğəmsan dedi ki, ehsan odur ki, sən Allah ibadət edirsən elə bil ki, sən onu görürsən kimi. Əgər sən onu görmürsənsə bil ki, o səni görür. Və sonra dedi mənə qiyamət saatı haqqında xəbər ver. Və peyğəmsan dedi ki, soruşan soruşlanan bir o qədər də çox bilmir. Və sonra dedi ki, mənə onun əlamətləri haqqında xəbər ver. Dedi görürsən ki, E, e, qul-qadın öz ağasını doğur və e, əyəqların üstlərində palpaldar olmayan yetim-yesir olan e, qoyun otaranlar, yəni çobanlar bir-birlərinin uza bina tişməyində yəni yarışırlar. Son və isə həmin soruşan adam getdi və biz bir neçə müddət yəni, elə bir ki e, sah, e, yəni, bizim lorudinlə desin elə bir ki, ağızımıza su alıb oturmuşuq. Yəni, heç bir şey danışa bilmirlər. Yəni, bir müddət belə oturduq Və sonra mənə peyansan dedi ki, ey Ömər, sən bilir o soğuşan kim idi? Və mən dedim ki, Allah və Rasulü bilir. Və peyansan dedi ki, o cəvraldə gəlmiş ki, sizin dinizə öyrəsinə və hədisi imamı sizin rəva etmişdir. Və hədis dediyimiz kimi, çox ə, uzun, yəni məhdidlə hədisdir. Və hədis ümumiyyətl-i İslamı bütün İslamı özündə əks ilətdirir. Yəni, İslamın neçə dərəcəsi var? İslam, ehsan, iman. Daha da əksinə düzünü düzün tərtib üçün İslam, iman və hisan. Və bu hədis ümmiyyə ilə bu Yusif gəni danışır. Ən birinci Ömər radiyallahu Ömər radiyallahu ümmiyyə ilə muhacirlədən idi və həmçində Məkkə əhlindən idi və həmçində Ömər radiyallahu Mədinəyə gələndə düz onlar bir müddət, yəni çətinlik gördülər, çətinlik gördülər və sonradan isə artıq bir iki nəfər yəni, olandan sonra Demək olar ki, onların da günü güzələrinin yaxşılaşmağa başlamışdır. Və Ömər Adelan deyir ki, mən bir dənə ənsallı ilə, yəni şərikinə özlərinin yerləri, bağları var idi və deyir, bir gün mən o bağa gedərdim, o gələrdə Peyğəmə Samiyana və bir gün isə mən deyir, Peyğəm Samiyana gələrdim, o isə gedərdi bağa. Yəni bunlar həm elm, həm də işləni eləməzlər, yəni qalmazlar və bu da sahabələrin Elmi hər işin göstərirdi. Yəni bunlar nə üsullardan istifadə edir? Elə bir iki nəfər bir işə şərikdir. Bir gün biri gedir elm danıcı, biri Peyğambə, diləni, danışır, biri işləyir. Sonra həmin adam qayıdıb gəlir, peyğəmbər saltam eşitdiləni danışdırıb bu birsinə və bu bir də gedir ney niyə? Gələn də və soruşan da bu da gəlib birmə danışır. Beləliklə işlərindən qalırdılar, nə də elmlərlə. Aydın da bu da ən gözün necə deyirlər mənəhcdir. Necə ki, məradəlan vaxtını görür ki, bir nəfər Yəni Məccidə daima Messi ibadat eləyir, əlin qaldırır, namazlar və Allah və s. və deyir ki, bunu dolandıran kimdir? Bunun bir tazir qardaşıdır. Vallahi Allah deyir qardaşıdır, bundan daha da xeyrlidir. Yəni söhbət ondan getmir ki, biz ibadat hər şey eləməliyik, xeyr, yəni hər şeyin, yəni öz haqqı. Var. Çünki bəziləri, hətta cahilləri belə dəvət elini görsən deyir ki, yox, amma mənim yemək kim içəcək, kim qazanacaq. Niyə görə? Çünki onlar ilə təsəvvür edir ki, tərk edirsən, ticarət eləmək olmaz, onu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz. Amma məşində isə ticarətin kökünü qoyan kimdir? Demək ola ki, müsəlmanlardır. Yəni bu gündə yer kürəsinə gəl biz baxsaq, bütün dünyada ən böyük ticarətçilər kimlərdir? Misalman. Yəni müsəlmanlar. Və yəni, bu müsəlmanın ömür boyu yəni işləri olub. Və bu hadisə görünür ki, Məhərrədiyyəlanov peyğəmbər sallalləmin yanında olduğu, yəni müddətdə baş vermiş bir hadisədir və deyir ki, bir gün deyir peyğəmbər sallalləm yanında oturduğumuz vaxtı və yanımıza bir insan gəldi. Yəni, insan gəldi. Yəni, o insanda təəcibli olan hal nə idi? Təəcibli olan hal o idi ki, onu heç kim tanımırdı. Yəni, onu heç kim tanımadığı halda o nə demək idi? Yəni, o, oralı deyildi. İkinci təəcibli hal orası idi ki, bir səfər adamı idsə da, bunda səfər əlaməti də yox idi. Səfər əlaməti nədir? Yorğunçulu, baş gözün toz, başı daranmamış, libası, çişili və s. Amma Budisə e, Ömür ayadan bəhs verir ki, təmiz paltar, ağ paltar da deyilir. Yəni təmiz saçı var deyər və s. Yəni qısa və konkret olaraq onun üzərində səfər əlaməti yox idi. Aydındır? Və bu artıq səhabələri tərcüməndirməyə başlamışlar. Və sonra bu digil, gəldi, gəldi, gəldi. Yəni yenə təəccüblü hal var. Nə tanınır oralı deyil, nə də səfərdən gəlməyib və eyni zamanda da nə edir? Peyğəmbər sallalləyhi təniyir bu adam. Və gəli düz kimi yana, Məhəmməd peyğəmbər salsam yana. Və yenə də təəccüblü hallardan biri nə idi? Bu oturduğu onun üzbəyis və dedi: "Ey Məhəmməd!" Demədi: "Ya Rasulallah. Çünki sahabelər, sahabelər bilirlər ki, peyğəmbər salsələm öz adı ilə demək "Ey Məhəmməd, ey Məhəmməd" ədəbsizlikdir. Çünki Quran-Kərimdə daha açıq-aşkər "Ey möminlər, siz peyğəmbəri çağıran kimi öz adınızla, yəni, bir-birinizə çağırlayın. Çünki peyğəmsərlə müraziət eləməyin." Və bunda da təəccüb raxlar o ki, həmən insan, tanımadan insan gəlir ki, insanın yanına vədir, ey Mühəmməd mənə İslam haqqında xəbərlir. Və sahabələrin ədəblərindən də biri bu idi ki, sahabələr Peyğambə Səsəm ola ola neynəməzdilər, dinməzdilər. Və bu da həqiqətən də, necə deyərlər, həqiqətən də Peyğambə mənhəcidir ki, əgər bir yerdə, işdə və yaxud da ki, bir, necə deyim, mehcid varsa və yaxud bir e, idarə varsa, Ora istər tanıdığı olsun, istər tanınmadığını olsun, gələn adam nə istəyir danışmana baxmayaraq, birinci kimlə rastlayır, kim ondan ona cavab verməlidir? Ora məhsul olan insan, aydındır. Ər məhciddə gəlibsə, nəsə bir artıq əsqi hərəkət eləyirsə və əttaq nəsə danışırsa, məhciddən kim cavab verməlidir ona? Birinci məhcidin məhsul olan şəxslər, aydındır. Elədir, vələ, bu cür, idarə də bu cür və yaxud və s. Həmçində insan öz evində, eşyind Yaxşı. Və bu həmen insan tanımadılar. insan gəlir, e, oturur pensondan üzbə-üz, daha doğrusu dizini söykəyir, insan dizinə və əlini də qoyur pensan, əə, e, dizinə və deyir ki, ey Məhəmməd, mənə İslam haqqında xəbər ver. Və peyğəmbər səm buyurur ki, ən tək edənlərə ilah illallah. İslam olur ki, sən şahid edirsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan Yox. nə yoxdur? yoxdur? Məbud yoxdur. Və çox təəssüf edirik ki, bəzi e, kitab tərcüm edənlər bu ilə ilə ilə ilə ilə ilə kəlməsini də tərcüm Allahdan başqa, Allahdan başqa ilah yoxdur. Allahdan başqa Allah yoxdur. Və bəziləri də belə götürək əqdələr tam xarab olan insanlardır ki, Allahdan başqa rəb yoxdur, verəx və s. Amma həqiqətdə bu sözün tərcüməsi nə deməkdir? Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Çünki belə məbudlar çoxdur. Yəni, hər bir kəs biri daşa, biri ölüyə, biri diriyə, biri ağaca ibadət eləməkləri, o nə deməkdir? O, ilah deməkdir. Çünki ilah ilah, məluh sözünən, yəni ibadət olunan deməkdir. Və Allahdan başqa ibadət olunan var yoxsa, yoxdur? Amin. Var. var. Və bu, e, necə deyirlər, bu e, kəlmə-i şəaliyyətin iki qısımdan olan sözün birincisi nədir? <gülüyor> Lə iləh illallah. Lə ilallah kəlməsi özü neçə yer bölünüb? İki qismə ayrılır. Məsələn, baxın, lə iləh illallah. Birində nədir? İnkar. İkincisi nədir? İspan. Yəni, birində inkar edirsən, lə iləh. İlah yoxdur. yoxdur. Yəni, ilah sözü mənası nədir, deyik? Məbud olunan yoxdur. Nə yerdə, nə göydə, nə suda, nə quruda. İkincisi nə qeyd olunur? İllallah. Allahdan başqa. Yəni, yerdə, göydə, quruda, suda, vələh və s. Və s. Allahdan başqa ibadətə layiq olan kim yoxdur? Məbud, məbud yoxdur. Məbud. Məbud. Belə isə məbudlar nədir? Çoxdur. Səadəcə, insanın özündə 800-dən yuxarı məbud var. Aydındır. Yəni, ibadət olunan ilah var. Və Peyğəmbər səndə bildirdi ki, birinci hissəsi odur ki, e, İslamın bilincisi odur ki, sən şəadət verəsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan, yəni məbud üzvü, bu ilə Allahın yəni, təfsiri həyətəndə böyüdür. Çünki onun şərtləri var, qaydaları var, e, bu hamı ham, söhür, ayrı-ayrı mövzu, Sadə bizim vaxtımız ona yetmir. Sadəcə, e, qısa olaraq bildirik ki, kim əgər bu kəlmə-işadəti eytiqat edib deyirsə, necə ki, Peyğəmbər sağsan, İmam Müslüm Peyğəmbəsini ravad edir ki, kim kəlmə-işadəti deyərsə və onu haq bilərsə və bir vadə gəlir onu bilərsə, Son sözü olasa o insanın yeri har ola, yəni cənnətli olar. Dedi ki, mən qələ ilə ilah illallah və o yə'lem, o bilir. Aydındır. Anca belə mücərrəd elə, elə e, yəni tək başına demək ki, "Lə iləh illallah" deyən filan kəs cənnətli və yaxud nə bu xeyir, bu ona aid etdir. Aydındır. Yaxşı. Və deyilir, birinci hissəsində odur ki, e, dedi, yəni tək elə iləh edəsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan nə yoxdur? Məbud yoxdur. Və həmçində çox təəssüf ki, nə qədər müsəlmanlar var ki, bu gün bu kəlməyi, şahadəti deyirlər və eyni zamanda nə edirlər? Allah subhanu təala şirkə qoşulurlar. Yəni bu nədən irəli gəlir? Onlar bu kəlmənin həqiqiliyini dərk həqiq eləmirlər. Yoxsa ki, müşriklər indiki insanlar nə idi? Çox ağıllı idi. Nəyə görə? Bəlkə onların öz dilləri idi deyənə onlar elə dərk etdi. El. Çünki onlara Peyğəmbər nə deyirdi? Din lə iləh illallah. Başqa heç nə demirdi ki. Beş ərkan heç kim boyuna gəlmirdi ki. Bir də nə deyilməli idi? Lə iləh illə onu dillə demidilər. Demidilər. Demir. Çünki o dərk elidi ki, o ərəb idi. bu Quran onun dilində, ləhcəsində onun necə deyirlər Ana, ana dilindən də başlayacaq, təhvət ondan gəlir ki, sırf onlar özləcəsində belə türk başa dili çoxdur türk dili. Azəri türkü var, türkən türkü, Qazaxıstanı var, Özbəkistanı var, amma siz təsəvvü ki, hə, demək olar ki, e, bir bilən ola da bilər başa düşməsində və Ərəb dildə bu cürdür. Yəni, belə baxsan, misrin ləhçəsi başqadır, məsəl üçün, Əl-Cəzəlinin ləhçəsi başqadır, Tunisinin ləhçəsi başqadır. Amma bu, Quransır Məhkə əhlinin ləhçəsindən azır olmuş idi. Və onlar bilidirlər bu, lə ilə ilə Əgər onlar desədilər ki, lə ilə ilə Allah, onda o 360 361 neynəməli, bir təqqiq vurmalı idi ona. Onda o gedib Yəmənlə, Şamdan onları yətib tizarət eləməli deyirdilər. Onda onlar onu yalandan yondub, göz, qaş, burun qoyub, evlərinə gəlib qoyub, qabağına pıradıq qoyub, sonra acanda onları götürüb yeməli dövdülər. Onlar onu dərk edirlər, ancaq bizimkilərsə bu yöv, daha doğrusu, bu yünki müsləmanların halı nədir? Lə ilallah deyirlər və eyni zaman neyirlər? Ölüdən də istəyirlər, diridən də istəyirlər, quruğdan da istəyirlər, yaşlıqdan da istəyirlər, odundan da istəyirlər, ağızdan da istəyirlər, torpaqdan da istəyirlər, sudan da istəyirlər, qutulqadan da istəyirlər. Nədən istəyəsən. Niyə görə? Çünki həqiqət ki, ləyyəlla kəlməsin tərcüməsi aydındır. Yaxşı. Deməli, bu iki kəlmə şədən birincicə hissəsi də həqiqincə hissədir ki, pensan bunu ki, və sən şahidət Allahın elçisidir. Və bu da İslamın əsas nəyidir? Əsas dəyəqdir. Hansı ki, bu 5 dəyəqdan biri budur ki, bu olmasa, həmən insan İslamı nə olar? Yəni, məhz İslamı yoxa çıxar. Ona görə alimlər 5 ərikandan bir dənə nədə ittifak ediblər? Kəlmək şəhədətdə. Ki, əgər kimsə kəlmək şəhədəti deməzsə və qücud, qüdrəti çatatı deməzsə, o insan nəyə olmaz? İslamı olmaz. Aydındır. Və həmçində Peyğəmbər salı sələmdə elçi bilmək ıı, bugünkü bəzi Quran filqələri kimi demək deyil ki, Peyğəmbərin hədizdəni inkar eləmək, Peyğəmbərin özü elçiliyini inkar eləmək. Çünki onlar hansı ki bugün, ıı, daha doğrusu, ıı, adı nədir o Peyğəmbərin adı? Ələskər. Ələskər də ələskər özü Peyğəmbəri deyilir. Hansı ki, düz, Ələskər birinci axırınızı döyür. Səhv eləməməsə, 74-cü ilə kimi dünyada 40-cı peyğəmbər öldürmüşdülər. Yəni, Məhəməd peyğəmbər salsandan sonra gələn. Bu, əqdə də əsas Qadiyaniyyə firqəsindən sonra baş verdi. Təxminən, miladi 1916-17-ci ildən sonra. Yəni, Hindistanda çıxan bir firqə idi ki, əsas da onların məqsədi nə idi? Əsas da onların məqsədi ə, sünnəni məhviləmək, dağıtmaq. Çünki belə baxıq, təkcə Quranla götürsək 10 nəf Həm ayələr söz deyəcək Qurandan. Çünki Quranın e, cümlələri, ayələr imkan verir ki, hərək onu səhidi kim başa təfsirləsin, aydındır. Amma həqiqətdə isə, yəni, bu fidgələrin, e, yəni Qurancı firqəsi hansı peyğəmbər səsə eləmin peyğəmbər olduğunu inkar eləyirlər və onlar hər öz özünü nə sayır? Peyğəmbər sayır, elçi sayır. Yəni bir ki, onlarda çəkilmiş əsas bir dən peyğəmbər var. O, onlar, o, onu Allahın elçisi sayılır. Sonra onun da özünün tələbələri var, onlar o elçinin elçidir. Sonra elçilərin də özlərin elçiləri var, o da elçilərin elçilərin elçidir. Yəni, belə elçi elçisi hamısı, yəni, hamısı elçidir orada, orada problem yoxdur onlarda. Yaxşı. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v. dedik ki, elçiliyin Peyğəmbərlə qəbul olamək, o demək deyil ki, mən dərk qəbul edəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın elçidir. Yəni, bu yetmir. Yəni peyğəmbərin e, elçinin qəbul etməyə nə deməkdir? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərini gücünüz çatən qədər yerinə yetirmək və qadağanlarından çəkinmək. Çünki peyğəmsam açıq aşkar hədisdə buyurub ki, mən sizə bir şey əmr eləsən, dedi, eləyin yoxsa gücünüz çatən qədər eləyin, gücünüz çatən qədər. Çünki əmrləri yerinə yetirmək o itaatdən, yəni insanın taqətdən asılı. Amma qadağanlardan çəkinmək nədir? Taqətdən asılıdır. Ona görə inşallah Aha. bu hədisi öz e, yerində inşallah e, açıqlər Allahın izni Və sonra Peyğəmbəsən buyurur və tuqi-i namaz qılasan. Düz, burada tuqi-i məssalə ədəv-i sələ deməkdir. Bizdə biz təvzim eləyik bunu namaz qılasan. Amma bu ə, şəri mənasının tuqi-i məssalə namazı yerinə yetirmək deməkdir. Namazı yerinə yetirmək nə deməkdir? Namazı vaxtı vaxtında şərtləri ilə, rukunları ilə, vacibətləri ilə, sünnələri ilə yerinə etmələr. Namaz bu barə, bu deməkdir. Və həmçində bu ikinci İslamın ərkəni sayılır. Hansı ki, 5 e, ərkandan birində ittifaq edil bəlkə Alimə Əgər kəlməyə şəhədət olmazsa, o insanın İslam olmaz. Ancaq namazda sənə var, ixtilaf var. Aydındır, düzdür. Sahabələrin dövründə sahabələr, Demək olar ki, namazdan başqa əməlləri küfürdə, küfür görməzlər. Yəni, onlar namazı nə görərdilər? Tərk edəni, küfür görərdilər. Yəni, deyək ki, bu insan yəni, küfür işlətmiş olur, aydındır. Ona görə də, bu ündə ən məşhur məsələdən biri budur ki, namazı tərk edənin hükmü namaz əşkil edilmək Bu da şəkildir ki, bu ixtilaf, yəni qədim ixtilafdır. Ixtilaf bu da qaydır dörd məhzəb alimlərinin rəylərinə, hansı ki, Aba Hənifənin, İmam Malik, İmam Şaf, İmam Əhmədin rəylərinə qaydır. Bu, bu rəyləri də demək olar ki, Aba Hənifəyə görə, İmam Malik, İmam Şafiyəyə görə bu insan kafir, salmır. Əgər ki, bunu səhlənkarlıqla atıbsa, əgər, yox, əgər inkar eləyibsə, o başqa mə dindən səhrə yox insan səhlənkarlığı ilə atıbsa bu e, namazı onda 4 məsələdən 3ünə görə bu insanı kafir saymır və həmin də Əhməd ibn Həmbədən 5 rivayet var. O rivayetlərin birində Əhməd ibn Həmbəl həmin insanı mürtəd kimi görür, kafir kimi. Gör, aydındır? Yəni xullar bu o demək deyil ki, duraq cəmata yax ki, yox namaz qılan kafirdir. Xeyr. Bu əslində həqiqətən gör, e, necə incə bir məsələdir ki, bunun barəsində ihtilaf edib. Yəni ən azından ən azından Əslab desək belə kafiri görməsə elə belə, gör, bədbəxt insandı ki, yəni onun üzərində qalır da, ən azı insan şübhəli şeylərdən çəkinməlidir. Aydında onun görə namazı tərk eləmək yəni çox ən böyük yəni təhlükələrdən biridir, hansı ki, e, sələflər ona deməz ki, namaz tərk eləyib, gəlir ki, namaz onu tərk eləyib. Çünki namazı həqiqə dərk eləyən insan qeyd-i mümkün ki, namazı dərk edəsin. Aydındır. Əli kimsə Allah Subhanallah Rəbi kimi və Peyğambə Səhəmin elçisi kimi qəbul edibsə, qeyd-i mümkün də o insan Allahın dərk edəndən sonra o ibadədini tərk edəsin. Deməli, onun ağlında nəsəsiz olmalıdır. Aydındır. Amma belə aqil ağıl insan, ağılı başına olan insan hətta elədiyi asirilərə baxmayaraq belə namazı nəyəməli deyil? Tərk edəməli deyil. Yəni, namaz ən mü Onun da üstünlüləri çoxdur. Ən azından e, zahri bir ibadət kimi, əlamət kimi, müsəlmanın bir əlamətini hansı ki, Əli radiyelahın dəmək başqa sahabilərdən rivayət olunur ki, onlar cihadlara gedəndə nə fəta verərdilər? Əgər bir yerdə de, əzan səsi işitdinizsə və ya da ki, e, sübdən qabaq daxil oldunuzsa, əzan yox daxı, amma de, minarə gördünüzsə, oradan uzaqlaşın. Oralar o əhl kimi nəhlidir, Şan. müsəlman əhlidir. Aydındır, o bəli incə məsələdir. Və ona görə də bu namaz barəsində mühüm ixtilaflar var. Hətta bu ixtilaflar müasir alimləri də, yəni bu barədə geniş rəyləri var və həmçində bizdə də bəzən baş verir artıq bu məsələni, yəni ordan burdan, yəni qutdalamayacağı qardaşlar arasında çaşqınlıq düşsün. Amma əslında yəni bu cür fitvalara, yəni fitnələrə, yəni uymaq lazımdır aydın olmaq lazımdır. Çünki bunun fəsadı həqiqətən də böyükdür. Çünki bizdə o qədər özümüzə şəxsi olan e, naqisliklərimiz var ki, biz hətta oturaq-turaq, yəni özümüzə aid olan yəni məsələlər və o məsələlərin sonunda nəyinə nəyi? fətva verərik. Ayda bu bizə yaraşmaz. Çünki həqiqətən də bu gün bizim və bizim millətin naqislikləri o qədər çoxdur ki, biz götürək bu cür məsələlər araşdıraq. Yaxşın. Və üçündə E, Peynəsən buyuruyor ki namaz e, zəkat verəsən və zəkat də hamı bilir ki e, mülk sahibi olana <gülüyor> yəni mülk o demək <gülüyor> deyə, kimisə e, villası varsa və ki 10 dənə maşrın varsa və ki 10 dənə ahtı varsa zəkat bunları düşünməyir zəkatın özünün növləri var məsələn heyvanın öz zəkatı var arpa buğdanın öz zəkatı var qızılın öz zəkatı var gümüşün öz zəkatı var tizahətin öz zəkatı var Və e, bu kim bu əhildəndirsə, yəqin ki hər özü öz, özünə aid olan məsələn araşdırır və zəkat da yəni o cür ödənilir. Və e, ticarət zəkatda məsəl üçün 40 biri ödənilir. Əgər qoyunsa, qoyun 40 biri başlayır. İnay isə inək 30-dan biri başlayır. Dəvə isə dəvədə 5-dən biri, amma öz dinisindədir. Yəni dəvə 5-dən başdır və 5 bir, 5-dənə bir dənə düşür, o da nə düşür? E, İnay balası düşür. Aydındır və belə də davam eləyir. Ən əsində buğdada da əgər özü zəhmət çəkib sulayıbsa, o necə 21-i düşür. Yəni tona ilə bir 50 ki olur. Əgər yox Allah Subhanahu Allah'ın yağışı ilə sulanbsa, əziyyət çəkibsə, onda 10%, yəni tona 150 ki və bu cür də davam edir. Və üçüncü isə Peygəmbər buyurdu ki, oruç tutasan. Və oruç tutmaq da ham bilir ki, yəni Ramazan yəni ayında olan fərz orucudur ki və bu da İslamın 5 rükunundan yəni biridir. 5 rükunundan biridir ki oruç tutmaq və bu da demək olar ki, aiddir. O insan ki hansı ki sağlamdır, heç bir problemi yoxdur, orqanizmdə hansı ki oruc ona e, müaddi tərəfdən və ya da tibbi dərəcəndə zərər etməyəcəksin. Aydındır. Onlar e, heç bir müayənə yoxdur ki, orucu tutmurlar. Düz, onun şəriətini özün qoyduğu həddlər var ki, hansı hansı halda nəcə əriməsi var o. Amma sağlam adam, səsək problem yoxudsa, o insan hökəmin eləməlidir, yəni orucun, yəni tutmalıdır. Sonra isə Penisən buyurur ki, 5-ci ərkanı buyurur və deyir ki, Təhud cəlbəyitə in istətə iləyi Yəni Allah yolunda, yəni Kəbəyə hədd zəliyəsən, əgər ki, bacarırsan. Aydın bu da onu göstərir ki, ziyarət olunan məscid yeganə məcziharadır. Məscid Məşril Haramdır. Və pensan bir həssə budur ki, "Lə təşəddur ruhu hələ illə ilə səlat edə məscid." Dir insan öz yəhərini hacılamaz, üç məsciddən başlar. Yəni icazə verilən məscidlərə səfər hansı məsciddədir? Məşril Haram, Aqsa. Bir də pensan bir meçid. Başqa məscidlər isə səfər eləməyə, nə bilim, ora bura gedən bunlar Şəriyyətlə, yəni, icazəli deyil. Elə deyək, onun bilet forması da var, hətta belə harama, yəni, gəlib çatılan forması var. Hansı günlərdə görürsən ki, ə, nə qədər malların sərfi eləyirlər, yəni, məsələn, burdan tam gedir İrandakı meçizlər, tam gedir ə, Kərəbaldakı meçizlər, o meçidinə Azərbaycanda meçidin bir fərqi yoxdur. Kimsə deyə bilər nesə fərqi var. Fərqi bir şeydədir. Orada ola bilər Nəcəfdə Əli Radiyalan burada ola bilər bir behibətdə başqası bastırılsın. O, Peyom Salamın əmrisi oluydu, xəlifə idi, sonra Peyom Salamın küləkəni idi, və s. nə qədirsən təriflər deyilən. Buradakı da bu da yenə aiddir, həmən əhlibiyyətə və s. Amma meçid itibarilə heç bir fərq yoxdur. Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, özündən, e, gelib Kərbalada bir dənə zöhnəmazını qılmaq, tam ki, 100 min səvabı bərəbərdir. Var belə bir şey? Yoxdur. Nə zəif, nə q Çünki heç vaxt ola bilməz ki, Peyğəmbər s. olmayan bir şey haqqında bunlara desin, sablə desin ki, hansı ki uydurma rivayətlər eşdiririk. Kim deyir, Kərbalanı ziyarət edərsə, 700 min dənə həccə bərabərdir, 1 milyon 400 min ümrəyə bərabərdir, nə bil, 3-3 min qızla bərabərdir, elə bir rəqəmlə deyir ki, kompüter hamısı toplasana hesablamaq mümkündür, aydındır. Yəni, bu rivayətlər hamısı nədir? Uydurma-qondurma rivayətlədir. Yəni, şəriyyət bu tür şeylər əmr eləməyib. Hansı ki, o, hətta görürsən ki, o cür ziyarətləri namazdan da üstün tuturlar. Halbuki, o cür Peygamzan buyurduğu meçidlərə getməkdə məqsəd nədədir? Namazda. Heç bir şey fərqli yoxdur oradan. Yəni, Kəbədə qılınan namaz neçə mindir? Yüz min. Mədnədə qılınan? Min. Əqsədə qılın Ay, biz mədnə məccidin üstün salıq, çünki orada Peynir Samın qəbri var, xeyr, belə etiqat yoxdur. Ay, biz Kərbalaya, Məhkə gedir, çünki orada Məhkə savlıq edir, yerləşir, bu da bir şey deyil, aydındır. Yəni, o məccidləri ciyarətə getmək sırf nə baxımlandır? Orada qılınan namaz. Hansı ki, bugünkü bəzi avam, yəni özlərin alim sayanlar və kimlər-kimlər sayanlar, o məccidləri ciyarət eləməyi namazdan da üstünü sayırlar. Yəni, o, nə ziyarətçisi Allah bilir ki, o namazın üstündür. Aydındır. Yaxşı. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v bu həccin ziyarəti nədir? Kim bacarırsa. Bacarıq da alimlər iki qismu ayrılır. Bir, bədən. Ə, necə deyirlər, bədənin bacarıq, bir də maddi. Yəni, bir var, insan sağlamdır, cavandır və yaxşıdır, fərqələm, bu cavandır, gümraqdır, minə bilər, düşə bilər minidən. Amma imkanı yox. Əksdə, elə bilər cavandı, imkanı var, amma xəstədir, aydındır. Yəni, bazar iki şeyi əks elətdirir. Çünki bəzi <coughs> vədə ki, kimdə isə ə, pulu var, canı xəstədir, kimdə isə canı sağlamda pulu yoxdur, bunların hesbinə vacib olmur. Ta ki, iki dənə şərt ə, tam qədər ona həc vacib olmur. Düzdür, burada bəzi istisnalar var ki, əgər insan ə, elə bir xəstədir ki, sağlamayan xəstəliyidirsə, Yəni saalmır də. Yəni tibb istifadə edib xəstəlik sağlamır. O zaman həcc onun boyu ilə düşür hansı halda, onun pulu varsa, o həccə gedənlərin birinə verməli ki, bunun yerinə həcc edəsinlər. Aydındır? Əgər o minniyə bilmirsə, yəni xəstədirsə və onun imkanı varsa, ondu adam o həmen həccün pulunu həccə gedənlərin birinə verir ki, get mənim yerim həcc elə. Aydındır? Bu şəriətdə ca, çünki burada Ə, məşhur hədis var Peygəmbərin hədisi var ki, şuburman hədisidir ki, Peygəmbər o qayda deyir ki, həccə niyyətən edir ki, bir dənə başqa adamın adını çəkir. Deyir o sənin nəyindir? Deyir mənim Əmim oğludur. Deyir öz yerinə həcc eləmisən, deyir yox. Deyir öz yerini və həcc elə, sonra kim yerin həcc eləyisən elə. Aydındır? Yəni kimsə e, həcc eləməyib və xəstədir, sağalmaq ehtimalı yoxdur. Yəni bu insan sağalmaz, amma əlində gedənlərin birinə, yəni öz yerin həcc edənlərə deyə birinə Allah bu məbləği həccin mə, məbləğutan ki, neçiyə başa gəlir, getməyim yerim həccdir. Bu insan gedir onun yerinə ümrəni deyilir, həccdir də həmə insan yeniləyir. Başqa bir halda isə kimsə kimin yerinə həcc edə bilməz. Və eyni zamanda əgər birinin övlad valideynlərindən biri dünyasını dəyişibsə və ibadət ehli olub və həcc edə bilmirsə, o insan yenə edə bilər öz validinin yerinə həcc edə bilər. Aydındır, burada şərhətis bir, yəni maneə yoxdur. Daha bu sualları soğuşan insan deyir ki, sədaq, yəni düz dedim, təsdiqləyir və sahabilər buyurur ki, və biz bunun bu təsdiqinə nə deyik? Yəni təzibləndik. Və həqiqətdə də təzciblənməyə layiq bir məsələdir. Çünki təsəvvür elə biri gəlir, səndən soruşur, falan şey hökm nə tərdir? Sən deyirsən, danışsan danışsa düz deyirsən. Fünə bu xeyr olub, bilirsən necə sorsan. Yəni burada görün necə ədəb var. Həmen bu balahədisin bu hissəsində Çox bir ədəb var. Ədəb də nə ədəbidir? Sual soğuşma ədəbidir. Yəni, əgər bir insan, e, tutarım ki, bir məsələni bilirsə, və öz dostu qardaşı bilmirsə, o et, e, yəni, zənn eləyir ki, mən onları səməlindən qəbul eləməzlər, ona görə o bildiyi sualı elməlindən soğuşub, camata eşitləmək məqsədi nə bilər? Soruşa bilər, aydındır. Amma e, kimsə, hansısa, məsələn, kimlərsə çox bilirsə və yaxud e, məclisə bilə-bilə götürür ondan soru ki, bu bilməsin, desin ha gördün, sən bilməm, amma mən biləm. Bu isə nə deyil? Bu, əhəl sünnənin mehtodundan deyil. Çünki, ben insanım ki, kim şəriyyət elmini öyrənərsə, niyə görə? Özünü tanıttırmadan ötəri, mənəm-mənəm deməkdən ötəri və səfihlərin üzərində Ə, özünü rüzə verməkdə və ya da avamların içində avamları rüsva eləməkdə eləyərsə o deyə cənnətin nəyini tapmaz, iyini tapmaz yəni bu şəriyyət elməkdən, yəni bu cür yəni, incəliyə malikdir və Əmə Rədiyan ki, biz təəccübləndik yəni təəccübləndik və heç bir şey yəni, demədilər niyə görür? çünki Cabrəq a.s. yenə də öz suallan davam edirdi və burada hədsin bu hissəsində yəni, ədəblərdən biridir odur ki Yəni onlar peyğəmbər sallalləm olduğu yerdə, yəni peyğəmbər sallalləm danışmadan bunlara ninəməzlər, yəni danışmazlar. Yoxsa bunlardan hansı ki, bizdə məsələn görürsən ki, biri gəlib birinə bir dənə suəç soruşan ola bilər cahil də ola bilər, ağam adamdır. Ə də hal başdır, aşağı insan belələyə görkümlə danışsan, ey insən, onda səbirdə belə şey yox idi. Onlar yəni peyğəmbər sallalləmdən, ə e, olan vaxtı, atası danışmazla. Hansı ki, Bədəvərdən biri gəlir, Peynçəmiyyətində bir ol eləyir, yəni məşhur hədisi, hamın bilir bu hədisi və sahabələr nəyini eləyirlər, görürə bu gəlmiyyətində sidi eləyir. Yəni, bugün kim gəlmiyyətində sidi eləyirsə, imamız adı gözləməzlər, kətxəkən, daz, toxtlarla, və ola ki, ligi, meydin salsın oradan. Amma Peynçəmiyyətində bu feyli eləyirlər. Və Səbiliyə də partdi ilə bir əlini qlında salı çıxadır. Bir edirəm belə eləyirəm onu. Bir belə bir, sə deyirmi şeyləndə, ədəblə şanlan. Amma hamısı belə hissindən boğulub, boğulub ki, biz namaz qılan yeri bu gör gəlib nə edir? Və pensam da onlara işarə elirik ki, susun, susun. Yəni heç eləm, eləməyin, sənəməyin. Bu adam da görür ki, bunlar yüz göz rəng alıb, rəng görür ki, bunu da buraxıb beləcə elə buna. Və sonra pensam bu həmən feilin qutanansa pensam ona gəldiyi ki, ey falan kəs, bu deyir, bundan ötrü qurulmır. Bu məcidi qurulub ki, burada ibadət eləsən, Allah səni şey eləsən o, bu da baxır, baxır deyir, ya Rəbbim deyir, məhənnə Məhəmmədə rəhmlə, bundan heç kimə dil rəhmləmə. deyir ki, e, sən deyir, Allah Subhanahu bir geniş olan bir şeydir, sən deyir. Yəni elin mənası o, elə çıx, elə bir çərçivəyə sən darallaşdırdın. Çünki Allah Subhanahu rəhmət o, o da genişdir. Bu deyir, bizim üçün rəhmlə, qalan heç <gülüyor> Bu da onun göstərir ki, yəni peyğəmbər sallalləm, yəni, bu Davranı şeylər o cür insanı. Aydın, niyə görə? Çünki, e, özəb, yenə desək ki, bu, Məkkə dövründə idi. Bu, birəz, hardasa, bəzilərində bir xata fikirləri olanı, deyə də, o, Məkkə dövründə idi. İndi səhdi dövrdür, vurmaq, dağıtmalı. Hansı dövrdə olub bu? Mədnədə. İslam dövləti olan bir dövlət olub. Yenə də Peyansəm neynə yərdəyik? Yəni avam elə həmişəvanddır. İslili xəlfəli dövrü olsun, İsir peyğəmbərsam dövrü olsun, İsir dinçili dövrü olsun. Hansı ki, bu günlədə görsəm ki, bəzi nöqsanlar görürük hansısa rəhbərlər arasında İslam dövlətlərində yaranır. Hansı ki, həmən xataların çoxu da peyğəmbərsam dövləndə də olub, həmin insanlardan. Yəni o bədəvi hansı ki, məcəbovlə ediyən, bəlkə də bu işin bu millərdən çox-çox üstünlüyü var. Ən azı peyğəmbərsamı görüb özü İslamda olub. Biz kimi görümüşi? Ki? Yəni, ona görə çox müqayisə eləməli çox şeylər var. Ona görə yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in mənəcin götürməyə lazım o cür məsələlərdə. Xüsusən də xatı eləyənlərin barəsində. Hansı görsən ki, bəzi bir dənə qardaş, bir dənə səhv fikrə düşən kimi araşdırmaq oldu, olmadı. Bir də özəni ki, baltalar töküldü yazılın üstündə. Heç bu, qalır, belədirə, bu, nə oldu bu naxrı? Ona görə hikmətlə olmalı, səbirli olmaq üçün ki, xüsusən də bilir ki Yəni, biz elə bir yerdə yaşamırıq ki, burada İslam izhardadır. Biz elə bir yerdə yaşayırıq ki, İslam bütün dillərlə bərabərdir burada. Aydın da, yəni, heç bir şeylə İslamın üstünlüğü yoxdur burada ki. Deyək ki, İslam üstünlüğü deməli, o zəlildir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Əksinə, biz hər bir şeylə çalışmalıyık ki, o müsəlmanların sayı çoxalsın. Çünki İslamın izzətini əldə eləməkdən ötəri, İslamın müsəlmanların sayı çoxalmalıdır. Onlar İslam dinlərinin Möhkəmləməlik İslami izlətlənsin. Yaxşı, saat niçə olmur ya. Çünki hədis uzundur. 9. Yaxşı, hədisin qalan e, ikinci səsini inşallah gələn dərsə saxlayaq. 5-10 dəqiqədə suçulur. inşallah iman məsələsindən. Çünki iman məsələsi biraz geniş mövzudur. Yəni 5-3 dəqiqədən onu yani, qutara bilməyəcək və düzünə Allah bilir vasalı Məhəmmədin varəni kümmür